Zintzelik irratiko erretean jarraitzen duzue, horretako irrati librean, eta telefonaren beste aldean, bari, gariko izotakagu, eguzkiko eguzkitalde ekologiztako kidea ala da, kasio, gabon? Gabon! Gabon, bueno, ez da, lehenengo aldia dela gurekin, aurreko urtetan ere gontzara gaidesberdinekin, beti ere amalurrarekin, zeriku zehaukaten gaiekin, eta uste aurrekoan ere bai zela, ez dut esondogoratzen, eizarek agin zen edo lako eta baita ere soriontzeko albiste bat, ba, ba debekatu egin zelako lian etorlakoa. Orduan, gaurkoan ere, ba, nik badaukagula albiste bat, ba, soriontzeko ba, moduko, ez da? Mm -hmm, hori da, hori da. Mm -hmm. eta horreik onere ala, ala gatoz ba, gezurai durudi, eh mm -hmm. askotan protestan eta kexukatari zengeanak ba, e, horrelako gauzak ere egin marritu gula uste et, en, gauza baikorrak eta onak e, tokatzen direnean ba, eta postu eta eta era zi <laughs> Bueno, ari gaiera entzun den batek edo besteak ez du jakingo eta ari gaiera posten garelako ba, bueno, ba, pasaiako termika urtetan, urtetan, urtetan ba... Ba, or, San Juan Go gozarreran izan dugun termika hori, ba, bueno, ya, ya itxita dagoelako ez, aurreko hostilaren iztentuten ez da? Hora indikan ari dira hor zenbait gauz egite, baina, bueno, jazan daiteke, era bat da gola, ez? Hori da, hori da, bai, bai, horregoen jazan da zakegu funtzionatztitula, eta, eta ingurutipasatzen zaretanak ikusi besterik ez dakatu da bestela. Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, <mimitana> bai, ikatzaren azpian, ba, belarra, arteratzen azten da, ez, urutut ibegiatuzko ikusten dut berdea ere, ba, segola, ez, bueno, ez da, gitor, eh, alde askotatik hartu aitek, ez, alde badedikan, agian, ba, gogoratzea, ba, termika honen aurka, ba, azkeneko urtetan, eta, bueno, urte askotan, ba, ba, bueno, protesta asko, borroka asko egindegu, ez, da? Ba, bai, bai, zer esan asko emandu, izan ere... Ba, santurtziko zentral termiko apurzenako haitxi zenetik en, Ba, Euskal Herrian genuen zentral termiko zaharrenak zen e, kutsa duragien sorten zuena ez, e, Euskal Herri maian ze hobi gehien sorten zuen enpresetakoa zen eta ondorioz negutegi efektuaren e, arduradun garrantzitsu bat Euskal Herriaren ikuspegitik eta zer ez Ba, inguruko bizilagunek, ehrritarrek hasan hasan eh, baritzen dituzten eh, ondorio guztiak basita eh errautsaren eraginetik bai iku, izanet ikusgarriena izan zitekelako, ez? Norbatez mm -hmm. ere, ba, lezo eta Donibane, be zure segi jendeak edo edo, edo bizilagunek eh bezago e, egutuko Eta, eta noski ba, bai ingurumenean eta biosasunean eh sortu e, ditzakeen ondo, e, ondorioetara ba ez dugu hartu behar ba ja tener mensajeo efektuaren agude y dela baina horrezar parte ba e, n, suf, e, sufra, azufrea, eta e, su eta nitrogenoxida toro lako eh ba, kutxagaiak ere Zabatzen zirela Errauskaldu barkatu Zentraltermiko e, horren e, Eraginez Eta hori ba Oso e, garantitxoa da Osasunerako e, izan ere Gai hau egia e, Arnazaparatuko arazo askoren e, Ardua dunak beste enartean Bateipatzearen <hazitzen> Baila, gian oain itxita dagoela Hemendikan urte batutera baten batek ikerketa Egingo dut Eta halakoetan gertatzen den bezala, ez urte guztioetan ba jasan izan behar izan dugun hori ba, hautsa hautxasaparte ba, kutsadura guzti horrek ba ik esanda kondorioak ba, ba ba saleratuko dira, ez. Gerta daiteke, eta. Da? Bai, gerta like, egi esan, e, maila horreten de, ja e, sa kondoi eta neurtu alizateko zeu zorri neurtu egitezke gaur egun. Lana hortik egiten hasi arte, alegia martxan, e, martxan zegoleta, bañaala ere Benitzak enitza garritu gaimendik zumentutera ba ikerketa pide pide eta horrelako gauzak e, ziurtatu alizatea alegia ba ingurune horretan zenbait gaitzek eh ba no labet alto gutela mm, gipuzkako beste eskualdea de auto <gülüyor> Hor, bueno, eguna goetan baitare, baitsiraren zurrumbio honetan, ba, dugu jende asko oposi, ba, bezilagun asko oposik, beste e, asko ere keskatuta banola ez, ba, langileen egoerarekin, ez, urte asko zelamatelako hor ba, lanean, bai, asken finean bizilagunak baitare, bai, pasaiar dezo ingurugunetako, bai, ezagun asko baitare bertan lanean, etor baitare eta baitare, bestalde bat edikan bai, medioak, bai, esan ez, ba, modu honetan, bai, altzen dugula bai, energiturri garrantzitsu bat, eta berriz ere, bai, baden pendentzian eroriko garela eta gainera dirupio bagalduko dula gipuzkoak eta bar, eta bar ez horre ningu lan zedokazu ez zateko Guazen pxikatze zateka normaladan bezala en, batetik kontuen hartu garrugu eta, eta hori azte ba, bueno, zina da eta gukazkeneko ba, bazpaldiko urte eta mintat ez du guaztune izan e, langileen egoera itxirekin batea beti eskatu izan dugu langile langileoiek e, etzutela zertan kalderatu beharrik eta sezango dugu ba. Euskal Herrian e, dalkagun Iberdola besela kontratsagat e, beti esaten dena hain komprometituta dago Euskal Herrierekin, e, Euskalurrarekin eta gure jendearekin edo gurekin, e, ba e, ze gutxo espero horren ba, batetik langile guztia birkolokatzea besela postozotan eta eta langile horiek ba bere etxetik ez oso urruti bezak, Euskal Herria emarteko oso urruti e, berkolokatzea. Baina bueno, praktikan badirudi ez dela Bueno, erdizk abete dela mm -hmm. esan dezakegu Ba gutxura langile guztiak Bueno, langilei denei Irtenbidea tematearen e, Zatia abete dela esan, esan dezakegu Dakigun arte bintzat, gu dakigun arte e, Eta baina ez e, aldiz Ba hemen Euskal Herrian, Euskal Herrian inguruan e, Gelditzarena eta bai, Ba dirudi langileko puru bat Ba nahiko urruti Joango e, dela, zaten zitenetu Ba boste unzairen kilometroko Distantzira ere, batzuk e, iritsiko dira. Beraz, ba, bueno, e, zentzu horretan, bai, balorazioaren barruan, bai, dago alor bat ez dana hain gozoa, bere gazia ere baduena, e, eta, eta, bueno, baza hori gu nahi ez genuena, gu e, gerratzen nahi ez genuena. Eta bestetik, ba, e, betiaz nahi zan du zenbait sektoretatik pasaiako termika remika itxiz gero, ba, gure energiturriak galduko genituela, Eta antzeko bai Horren aurrean garbiak izan bat dugu. En... Energia, gaur egun e... Euskal Herrian sortzen dien energia oro, edo ia oro, kanpotik datorera bat edo bestera, mm -hmm. eta pasaiako zentral termikoa etzen ez alegia. Horren Euskal Herrian e, martzen dauden zentral e, termikoak, eta beste din bat energetikok, e, duten e, energiturria naiz ikatza izan, naiz gasa izan dena kanpotitatoz ba, e, Europako Iparaleko itxasotik e, Argeliatik Errusiatik e, eta antzeko lekuetatik e, baita barkuetan trinire tobagotik e, beraz e, momentu uren batean errialde oietatik mostuko, baluk, mostuko balute e, etorri hori naiz gasa izan, naiz ikaza izan hemen zentral termikoak eduki edo ez es que nunca sortuko. Mm -hmm. Beraz, horrek adierazten du energia, energia aldetik enpeco agarrela, beste menpekoa agarrela. Eta bueno, nebazue jantzi dezakegu datutxo batekin, eh, bai eztapen hau. Eusko Jaurlaritzaren en, azken en, energia azterketa 2010-11ko balantzean esaten du hemen sortzen den energia bakarra energia berriztagarria dela, berriztagarria deitzen dena. E, ba, eolikotik eta e, fotovoltaikotik eta atorrena eta eta hori euneko bosko mazortzia dela Gipuzkoaren kasuan sortzen den energiatuko burua 6 tiktik pasatzen denez pasatzen denez, hori dela gure e, buru jabetzan maila ikuspi energiatiko tiktik 6,2 okerrezpanago okarre, e, ez gehiotek gutxiago beraz, e, pasaiako zentalterimikoa itxi ala ez energetiko beste herrialde menpekoa da. Haa. Horsoa, horsoa gari ba ez da ez da ke bueno, orain ere itxita dago, pentsatut dut orain ere ba hori dena desguasatzeko orduan eta gehienbatz ba inguru gustorik garbitzeko orduan ba urte segure hemengo sarre kontatute hor hondartzan ba baseguela. Uh, San Juango eta lesoko sarre kontatute hor justo horbeian, ba, errotetako errekatxoateatzen zela, horre ondartza basela, Me imaginatzen dut hori dena garbitzeko ere bai, ba, bueno, nahiko, ez, eta aiteke alakoetan gertatzen bezala, baua utzi, eta, bueno, auskalo norgarbitu behar du orain edo nola gelditzen denura. Ez, dakit horren berririk ere badukasuen, hendikan hori negoziatzen ari dienta, ez dagoen bueno, oso argi. Hombre, nik uste dut hori ez dela gertatuko eta son ezu zergatik. Izen gobalitze lurzoru soil bat agien erratuko liztatik, baina kontonien zenbat dugu nolabait horri berdona aloka iruan dagoela. Mm. Lurzoru hori e, pasaioko e, portuaren abera dela. Eta horko agintaritza dela hori erabatea duzera mantena, mantentzaren arduradun. Beraz, ba nik uste horreta e, horretaz arduratuko dira izan ere ba bezala horko ondartzak eta ez dira berreskuratuko. E. E, baina bai, seguruenik beste erabilpen bat e, emango zaio, bezarterpen bai industrial bat edo beste eh portuantzako, ba, ezta? Salgaiak sar sartute portutik e, beste azalerada bat berreskuratuko da. Mm. Hain batektaria da eta eta oso ondetoriego da gaina ba kaia edo portua berantolatzeko eta hor dauden ba bakaiaren berregokitze eta berbizitze eta plangintza e, guzti horiek e, martxan hartze laguntzeko nikuzen zentsorretan baikorra ba, izango dela erabatz eta bueno ba dirudinez iberdor edo kalkulatzen calculazo du beste bi urte inguru beharko ditula hori dena ba desmontatu edo edo seme kasotan surtitzu eta garbitzeko Baina, bueno, ikuskat kaso honetan, eh, ba naiko txukun meteko dutela, hor kontu izan beharko barko dena da, horko gai eh harreskutuenak, ze holako dira gai, gaiak harreskutuak izan daitezkenak, ba hoiek berran bezala, eh, bakudeatu edo eh, landu daitezen eta ez desatzen mokatu ba zabortegi harun batean edo orrelako orrelako bat, Baina, bueno, gainontzean, zedizut, espero et e, ala ustez de bintzat, ez dela horrelako arazo beritzigongo hori garbitzerako garaian, banola horko orko komilartan jabea esango dugu edo ardura duna, ba, gainean egotea dago kiolako. Bale, <totipatik> <tipatik> e, ez zuen, bueno, horra zuen bi alitako harrean irazten duzu ez, nola bai, ba, urteagoetan, ba, bai, bizilaguna, bai, eguzki, greenpeace, eta beste hainbat, hainbat, hainbat, aldek ere, Ba, bueno, ba, mobizazi ugari egin dituzte lagu izteko, azkenean itxire itxidelaga iago, ba, bueno, ba, interes ekonomiko bat zuen eta bizetan garen egoera onengatik, es? baina, bueno, nik horretan ere, bai, bai, gotea bai, gotea piskatelantzun, bai, bizelaguenen artetik, eta ezo gotea horrelako, zer bai, bai, zer zula, ez dakit pentsatu duzuen zerbait ospatzeko, ala jaialdin bat, edo lako zerbait buruan badaka zuen, edo, edo bertan, bera, itxi desatera eta punto gup sensoretan garbi ezatzen dugu. Egia da erriterraldei presio bat egondela, hor kontsientzia, kontsientzia sido lamategondela, eh eraniñak berta garbi ikusten zuten, baitare lanpostu ekarte zuten, onura ere garbi ikusten e, ikusten zuten ikusten duten ikusten utzet. Baina baitare garbi ezan da dugu. Ez da izan bait erritaren presio itziduna, itziduna izan dira, ba, ba, Espainiako gobernak indituen legeri aldaketak non, eh, hidroeletrikak, bueno markatu enpresa elektrikoak eh, gehiago horrein duarko duten emendik eh, aurrera laguntzatuk eh, galduko dituzten ze gogartu harre dugu pasaiako termikak zenpuntzioa osagarria zela hau da, beste en, energia hau tuk zutenean, hau beste energiaturbea hau zutenean, edo eta beharra dina energia eskaintzireketu tenean, sarten zen martxan eh, pasaiako termika eta horregatik, prest egoteagatik, naiz eta energialik esortu prest egoteagatik ere, diru laguntza bat jasotzen ari ditu da orain arte. Eta diru laguntza hori gaur egun, ba, Espainiako gobernuak kendu egindu. Eta horrelako arazioak ezkena, arrazio ekonomikoak izan dira, ekarri dutenak e, pasaikoetan mikoiztea. E, erretaren presioak, ba, bueno, beti du eragina eta ari erazgarri da, e, em, markatu iberdorolak kasunetar, eman duen argudietu edatzen dela, ba ingurun menari egingo dion eh, MSDA eta horrelako argudioak erabili ditu mm, erabakia eh, zabaltzerakoan, jendartean zabaltzerakoan beraz, ba bueno, bai, mordago eta, eta bere grantia du baina ez da era horre izan, ondorioz guk ez dugu inengo ospakizunik antolateko asmorik mintzat guk ez behitugu ikusten mm, bozgarria ba, izan arren ospatzekoa denik. <hub> Vale. E, agurtu baino lehen zurekin, bueno, badakago beste asunto bate euskererekin etzi gitegota genera, baina hemen asteak eta asteak, a ber, bueno, asto dituko ditukodigos de gudituko ta bueno, askenean beti pilatzen zertzaigun lana eta da Añarbeko, ba, bueno, panso de reskatza dena. Es daki, bueno, orreskatuta dago, da eskatuta, diputazioen eskutan orre se mata tal de ecologista Bimil Tamarrean eskatu ere bai, ez da, ekitorain, ba, laburki adirasi esak esun zer den orga ertatzen dena, edo nahi bau zu beste baterako usten duguta pixka bala saio gitzik iteko, edo... Nahe, Zun, ba, ez unbezela. Demolabailmaukazu pixka eta saltzeko zer den gertatzen ari dena, mm hainarbeko -hmm. no. asuntoen honekin baso errezera... Zer, eskaera eginez dago aspaldi, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, baina eskaera ze mar da, horretako eh, udarak egin zuela, eh, lur zoruaren jabe den neurrian, eh, E, Berek abuz, nahi dut e, guk e, aberastu egin dugu udalak egindako eskaera, eta aberastu eta babestu, gauzak, baina bimila eta datzian udalaren erabakiz, e, egin zen, e, aurrera eman zen ekinben bat da, ainarbe, buk ainarbe mila ditu dioguna, mm -hmm. e, ainarbe milak praktikan zer esan nahi du, behar ba, ainarbe mendian, mm, bela, ez dia mila hektarean, ya lareunda irurogeita gehiago zer, baina bueno, Ia mila hektarea en, daude bertako baso osatuak Eta da, gaur egun Gipuzkoan dagoen e, bertako baso e, lurralderik zabalena. Uh -huh. e, nagusiki aristiak. Uh -huh. Paragadio gara daude, nagusik aristiak. Eta hori baitzen, garaibatean Gipuzkoan nagusitzen e, e, paisaia. Eta? ariztiak nagusizienak, edo, abesteain, ba, baso misto, da. bar. Eta, bueno, ba, kontua da, e, nahiko ondo konservatuta dagoen ere moa dela, ba, jutubere gabeztiak, naiko ondo konservatuta dagona, eta ez edizut, ipuzkoan dakagun ahondienaz, e, gaur egun dakagun arazo, nagusien da, e, gure ingurumenean, e, dazkagu baso zatiak, eta ingurumene, edo ba, habitat zatiak dazkagu, baina sakaban atuta. Dazkagu gune hondiak, eta hau da, geldin den gune bakarra, E, gaina esango nuke ez Gipuzkoan bakarrik, baizik eta Gipuzkoa eta Bizkaia e, oroan hartuta ere hala e, alatu hartu Horregatik du garrantzia e, Ainarbek. Eta bueno, ba 2009an udalekin zuena horren babes e, babesa eskatu e, zeinagaina zen baita konvenio, un certo convenio en vidas Natxotagon, life, life naturaleza del Itxuna, otra cosa, zein ere ematen ari den lan egiteko. Eta, eta, bueno, kontua da, gain eh, arte bintzat, ia blokeatuta egon dela aldun dian, ze aldun dian da hori eh, aurrera materen arduraduna eta mm, celebrea da gainera. Ze, eh, kasu honetan, ez da horretako gudala bakarrik eskatzen diona hori egitea, baizik eta lurren jabea, horretako gudala da lur hoien jabea. Uhum. Eta jabeak-beak eskadutakoa betetzeko gai ez da izan aldun diak. eta bueno, ba, azken aldian aurrera erabendegun ekimena izan da batetik ba, nolabet edo eta sensibilizazio kampaina bat martxan jartzea jendeako apxika eta inguruan gauza e, gehiago ezagutu ditzan eta bestetik ba, nolabet horrengo aldun diari esatea aurrekoak egin ez duen lan hori egin dezala eta kasunetan horretakudalaren gogoa eta nahi abete ezala <gurren> suposatzen da baina saldu dundia egon da badagoen eskutan eta horretakudalere bai, ba bueno konponbidearexago izango zela ez aurrekoa dundundia PNVZ goen eta ba, zuek salatu duzue, ba oztopatu besterik ez duela egiten ez da? Bai, bai, bai bere momentua 2000-2008 hartu horretan hainbat oztopo jarrezituen gainera eh hor zenbait kimena aurrera aurrera emateko espero ezagun ba, e, Bai ba eh bai gainera partidu bera dago agintzen eta horrek gauzak errestea ala, ala espero dugu hori hori ngenuke Demora izango dalekuko eta agian ba, hemen kontatzeko aukera izango du EA urrena ere horrelako notizia on edo baikor bat eh e, komentatzeko edo edo itze giteko da. notizia bat da ez giteko da. Vale, eh? alexis andadera eta bueno, ta eskerra soburek negoteati esker eta ta, ta arte. A ver, albistonekin vuelta tentsa deten. esker eta nei zu arte. Venga, mi esker. Yo